Slovenský rozhlas uvádza rozprávkovú hru Štyria škriadkovia a Výla Pre rozhlas napísal Ján Uličiansky zúkote letnej lúky v jesenom šumení listov dokonca keď zdanlivo nečujene padajú snehové vločky počujete zvláštnu hudbu mne áno som starý dub a podľa letokruhov by ste mi mohli hádať aj čosi vyše Tisíc rokov. Cez moju robustnú korunu prešlo mnohoročných období. A počas nich som si vypočul jeden príbeh. Som Dub samotár. Nemyslíte si však, že sa cítim osamelý. Zažil som rozprávkové časy, keď okolo mňa tancovali malé výly, a keď si pri mojom mohutnom kmeni malí sezóny škriatkovia Piccolo, Solario, Vento a Fredo odovzdávali zázračnú sklinku s hudbou štyroch ročných období. Chápem, že súčasná meteorológia si o striedaní ročných období myslí niečo iné. Ale ja aj tak viem, že sezóny sa striedajú podľa toho, ktorý zo štyroch škriatkov má tú hraciu sklinku pri sebe. A akú melódiu tá sklinka práve hrá? Jarnú? Letnú? Jesennú? Alebo zimnú? To som ja, Vila Viva, čo ma nepoznáš? Kde sa skrývaš? sa na strome, ako vždy. Nevidím ťa. Čo? Hľadáš na zimnej lúke? Chceš tancovať bosými nohami po snehu? Práve preto som za tebou prišla, Veštkyňa Futura. Aká Veštkyňa každý vie, že dokážem predpovedať počasie Nie osudy výr či škriatkou Prebudila som sa vo svojej jaskynke pri pramení rieky A voda je ešte stále zmrznutá Boli kruté mrazy Zimný škriatok Fredo sa asi nevie dosť napočúvať svojho koncertu Ale dnes sa má stretnúť so svojim najmenším bratom pikolom, A nič sa nedieje. Niečo sa muselo stať Starý Fredo určite zaspal vo svojom snehovom príbytku, kde však trčí píkolo. Čo ak sa mu niečo stalo a Jar tohto roku vôbec nepríde? Kým bude Fredo držať hraciu skrinku štyroch období vo svojom chladnom dome, Jary sa nedočkáme. Čo budeme robiť? No, z tohto miesta už nikto nedostane. Ale ty máš ľahké možgy. Som však, však bosá. Ak chceš mať jar, musíš niečo vydržať. Kým jeden zo sezónnych škriatkov nevyjde zo svojho príbytku, nemôže mu ísť naproti ani ten druhý. Pikolo je možno nedočkavý rovnako ako ty. Máme ísť teda za ním? Nie, pikolo ma nezaujíma. Chceš, aby sa konečne začala jar Musíš ísť k domčeku zimného škriatka A prinies mi tú zázračnú hraciu skrinku Keď ju prinesieš, Budeš si môcť tancovať na lúke Hoci aj po celý rok Klak. A potom zavolá mi Pikula? Potom? Áno, až potom hm. Ďakujem ti, dobrá futura. Ale ako nájdem Fredov príbytok? Ten zimný tož býva v malom snehovom iglu, kde si na severe, kvak. Dobre teda. A ako poznám, kde je sever? Klak, klak, Pozri sa na starý dúb. Z jednej strany je jeho kôra pokrytá machom. Oť aj fúka severný vietor. Tam sa vyber moja pekná, ale ponáhľaj sa, kým nezmrzneš ako predčasne vykvitnutá fialka. Tula. fialovými zvončekmi a bílymi margaretkami, sa najlepšie tancuje na bosom. E, vôbec neviem, o čom hovoríš. E, si však nežnám, ako sňová vľúčka a krka, ako inovať na brezovej háluške. E, ne, nečudujem sa, že sa môjmu bratovi pikolovi páčiš. A prečo si dnes neprišiel k starému dubu? K dubu? A čo ty o tom vieš? Na deň jarnej rovnodennosti si mal odovzdať hraciu skrinku jarnému škriatkovi. ty hráš do omrzenia svoju zimnú melódiu. Páči sa ti? Prepáč, ale mám rada veselé hrejvé betóny Pozri sa... Už som celá skrehnutá. No, u mňa sa teda nemáš čím zohriať. Môžem ťa ponúknuť iba lízanku, zo sladkého cen súľa alebo hladným, našľahaným snehom. Neprišla som na návštevu, ale po skrínku. od dnes ti nepatrí. Ako, ako, ako, nie je? To ti kto povedal? Rosnička Futura. Tá najlepšie vie, aké má byť počasie. Kvá, Tá stará ropucha. Nehovor tak. Ona mi poradila, aby som išla za tebou. Vieš, čo ma to stálo, kým som našla tvoju skríšu? Počkaj. Chceš povedať, že moja zimná melódia už omrzela celý svet? Nechcela som ťa uraziť, škriatok Fredo. Ale... Odjakživa sa všetko v prírode teší na jar. A, a, teší na jar. A nech. Piccolo je z nás štyroch najmladší. Má dosť času. Ale ja ho veľmi túžim vidieť. Nechápeš? Chceš povedať, že, že sa máte radi? zamržnuté kozie bobky a čo mám z toho ja teda nie, že by som to bračekovi nedoprial. ale keď si predstavím, ako si spolu hrkú, tate, prizurčia ja som po tú oči kút mám vzto chutí nechať si ten hrací krám na veky Fredo, čo to hovoríš? Iba to že ak chceš, aby som po tebe poslal hradšiu skrinku tomu Pikolíkovi, musíš aj mne ukázať. Ako taká malá bíľa tancuje. Je mi zima. Púšť ma, prosím. No tak, čakám. Pri tanci sa zahrejíš. Woo! A długo kłapka roztapa na ku. Ďakujem Snečne. Rosnička Bolo to tak, ako si bravela Si ozaistná veštica Ten škriatok sa zamkol v domci A počúval svoju hudbu stále dokola Ukáž Ukáž, nech sa pozriem Ako tá zázračná vecička vyzerá Najradšie by som ju dala Rovno pikolovi A čo ťa je po ňom? Máme skrinku? Máme, klak Nie je krás. nech nevypadne. He he he, rosničke, aby dačo vyklzlo. Na každom prste mám prísavku. čo sa raz chytím, to je navždy moje. He he he, čo to robíš, Futura? Nemusí hneď každý vidieť, aký poklad sa mi dostal do rúk. Skrinku si schovám v úkryte v korune strom tá preca nepatrí tebe. Tala, fatý. Tresky, plesky a mušací nec navyše. Som veštkyňa futúra. Som. Sama si vravela, že ja viem najlepšie predpovedať, aké bude počasie. teraz to bude také, ako chcem ja, Komak. Poviem, že bude deň otvorený v táčí hrdie. Uf. Uf. Želáte si, milí mojí, letnú burku? Čo je? Futura! Také jedné želanie. Jesený vietor ti má roztrapatiť plavé vlasy? Všemacná futura ta zariadí! Má to vo svojich rukách. Bude striedať počas je, ako sa jej zabáži. Má... Boh... tú Boh... Boh... neď Boh... Boh... Boh... a pole Boh.. ja. Žia ryslnka, zmením kalendár Ľu bude veľmi teplo, zrazu máme mrák Šaba sedí na pramení, čakaj na rozkaz Čo to hraciu skrinku? Ja? Nie. Ty, kto sa nevedel dočkať, keď príde ja. Čo sa s nami teraz stane? Čo by sa? Všetko bude pasterom. Len hracia skrinka sa ocitla konečne v správnych rukách. Tvak. Prosím, nerozumiem ti. Vysvetlím ti moja pekná. Videla si sama, kým sa o ňu delili Fredo, Piccolo, Solario a Bento Vždy bol problém, či sa k dubu dostavia na čas Odteraz to bude oveľa ľahšie Ja budem hrať a príroda bude tancovať, ako sa mi zapáči Futura, ach, pekne prosím A teraz len prosiť nestačí Musím si premyslieť, akú cenu si budem pýtať za zmenu obdobia na želanie. Isté je, že teplá letná noc bude za príplatok. A jesenú hmlú môžem dávať zo so zľamou. Pekne, prosím. Otvor veko tak, ako by to urobili jarný škriatok pikoloch. Je mi... Strašná zima. Zvykaj si. Kvak. A teraz to nikde nebude mať na svete ľahké. Zvierata, oh. ľudia, ani malé víly. kde sa bočkala z rady nechápala ako sa mohla nechať takto oklamať Vôli tomu že sa chcela po dlhom čase Čímsko stretnúť s milovaným jarným škriatkom pripravila malých strážcov štyroročných období o zázračnú skrinku. čo teraz? malá výla blúdila studeným lesom už nemal síl bežeť tak, ako keď išla hľadať domček zimného škriatka Freda. Zahambená, so skrehnutými nôžkami, vydala sa hľadať príbytok jarného škriatka. Kto vie, čo jej povie, ako ho vôbec niekde nájde, ako mu len vysvetlí, že práve ona dala zázračnú skrinku chamtivej starej rosničke. Bíla. A, a, kde si sa tu vzala? Oh, Mikolo. Už som ani nedúfala, že sa ešte niekedy stretnem. Nedočkavo obchádzam. Okolo domčeka a čakám na znamenie, že môj zimný braček opustil svoju chalúbku. Aj keď každý bývame na opačnej strane sveta, každý z nás cíti, že už je čas. Viva. Čo sa stalo, že si vonku skôr ako sa lúka stihla pokryť mekým jarným kobercom? Piko, keby si len vedel. Moja malá... Ukáž sa... Si celá ozýmená. Poď rýchlo dovnútra. V mojej chalúbke je príjemne teplo. Zohreješ si skrehnuté nožky? tu ozaj útlné. U teba sa mi páči oveľa viac ako u Freda. Čože? Chceš povedať, že si bola aj u neho? Mm -hmm. Mikolo, stalo sa nešťastie. Zima sa mi tohto roku zdala taká dlhá. Chcela som ťa čím skôr vidieť, a tak... Hovor! Čo je s Fredom? Prečo s našou hracou Skrinkou neprišiel k starému dobu? Teraz sa s ňou už hrá žaba Futura. Čože? A ako sa to mohlo stať? Ona ma nahovorila, aby som šla za ním a posúrila ho, aby sa ponáhľal. Bol najvyšší čas. Deň jarnej rovnodennosti sa už pominul sa však svoje vlády nad počasím nechcel vzdať. Tak som mu tú skrínku musela... Musela som ju vziať. A zázračná skrínka? Rosnička mi ju ukradla. Odteraz sa budú ročné obdobia striedať tak, ako sa jej zapáči. Po zime vraj príde jeseň a polete jar. Rok sa začne v žiary slnka, zmení kalendár. No, teda... Pikolo! nechcela som nič zlé, iba byť čím skôr s tebou. <rý> Veď aj mne sa za tebou veľmi cnelo? Myslela som, že sme s rosničkou priateľky. Malá víla. ak ide o moc, na priateľstvo sa rýchlo zabudne. Ha, futura si teda myslí, že sa stala vládkyňou štyrochročných období. Čo budeme robiť? Pôjdeme za letným bračekom Soláriom <sík> Je o čo si starší ako ja Určite na niečo príde Má slnko vo svojom mene A určite mu to páli <sík> <sík> Pikolo Aj keď je vonku ešte stále zima S tebou je tak príjemne <sík> Keď sa futura začne So skrinkou ozaj zahrávať <sík> Máme sa na čo tešiť No netež sa, nenastal ešte čas letného slnovratu. Tento rok je všetko, aké si čudné. To prečo nemáš pri sebe našu hraciu skrinku? Kvôli tomu sme za tebou prišli. Je v moci rosničky futury. Áno. A čo s ňou bude robiť žabka zelená? Ha? Chce premeniť kalendár. Po zime vraj príde jeseň a po lete bude jar. Chvíľu nám tu bude teplo. Potom príde mraz, žaba sedí na pramení, pripravme sa na podraz. To sú noviny. Futura nám teda chce pripraviť peknú budúcnosť. Nestalo by sa to, keby náš braček Fredo nebol taký žiarlivý? <laughs> Predstav si, že chcel, aby mu tuto výva tancovala bosými nôžkami po ľade. Hmm. Je to zlé, keď sa ani štyria bračekovia a škriadkovia nedokážu dohodnúť. Ako to potom môže vyzerať vo svete ľudí? Bojím sa, že ak prestanú platiť prírodné zákony, nebude už platné vôbec nič. A všetkému som na ja. Oh, malá víla, nepláč. Tvoje slzy nám teraz nepomôžu. Dúfal som, Solario, že ty na niečo prídeš. Um. Náš starý dub si za svojich tisíc rokov určite pamätá na časy, keď sa uprostred leta strhla studená búrka a celá zem sa pokryla ľadovými krúpami. Boli však aj zimy, keď z neba nespadla ani jediná snehová vločka a pôda bola potom na jar taká vyschnutá, že nemala síl vydať zo seba jediný živý klíček. Máš pravdu, Braček. Nikdy však nebolo tak. Aby to, čo patrí celej prírode, bolo v rukách jediného tvora. Navyše takého hlúpeho a zlého, ako je futura. Ak zo skrinkov nebude narábať rozumne, môže celú prírodu zničiť. Myslíš? Future to bude jedno. Pootvára šuplíky skrinky len tak halabala. Nemá ani šajnú, že všetko so všetkým súvisí. A to, čo odjakživa slúžilo zvieratkám, výram, škriatkom a povedzme aj ľuďom zahynie. Nie. To som predsa nechcela. Neplač, Vyha. Sila života je isto silnejšia než chamtivosť. Čo, čo budeme teda robiť? Hmm. U, tak sami nezmôžeme nič. Musíme sa znovu všetci štyria spojiť. Potom... Isto niečo vymyslíme. Pôjdeme za škriatkom ventom? Ha. To sú veci. Poprvýkrát v živote sa uvidím so svojím jesenným bratekom. Až teraz som pochopila, že jarný škriatok môže poznať iba toho zimného a letného. S si sa vlastne nikdy nestretol. Oh, tak učekajme za ventom. farbného lístia určite býva škriatok Vento. Uh -huh. Netušil som, že aj jeseň môže byť taká krásna. Aké farby? Slato-žltá? Aspoň sedem tónov červenej? Oh, oh, oh, oh, vento istotne odpočíva vo vnútri. Myslí si, že má ešte pol roka času. <laughs> škriatok Vento, Vidi prosím von. Čo sa deje? Návštela? Výha? Z vás troch poznali va Solária. Ja som tvoj najmladší brat, Piccolo. A toto je moja milá... Víla, výva. Nemohol si ma asi vidieť. Keď zaduje chladný vietor, malé víly sa schovávajú, kam sa len dá ich hvíčeme metelice do smršte a uragánu. Reč mi, čo sa to robí s počasím? Preto sme za tebou prišli, H -h -h. futura, tá fúria, rosnička, čo žije na starom dube. Dub? Korpus robur si dročný samotár. Obávam sa, že nás čo skoro opustí. Há. Keď som sa mu minulú jeseň hral s konármi, len tak to v ňom prašťalo. Aj slabý závan vetra ho môže zvládať. O nie. Starý Dub je priateľom všetkých výhli škriatkov. Koľkokrát som si v jeho tieni. A vždy mi pritom porozprával rozprávku. A nebol to len šum lístia, čo ťa uspal? A? A? A? A ja som si všimol, aký veľký tieň dokáže v lete poskytnúť. No tak, prišli ste sa poradiť odu väčšieho tej žabe, čo sa skrýva v jeho korune a nemá tam čo hľadať. Oklamala malú vílu a zmocnila sa našej skrinky. Ale niekto mi tu ešte chýba. Aha, náš najstarší brat Fredo. zdá sa, že sa započúval sám do seba. Myslel si, že zimná Fujavica vydáva krajší zvuk, ako... Napríklad Jarný Vánok. No, mal som na niečo iné. Jesenné, ale dobre. Je jasné, že svetu rozí záuba. Prírodná katastrofa, priam ekologický kolaps. Kriatkovia, nedokážete bravieť normálne. Tak, aby aj... Malej víle bolo jasné, čo sa všetko môže stať Ak by sa to ozaj stalo hmm. Nikto by viac nevidel tanec malých víl na lúke oh. a, a to by bolo smutné ah. Je to sa to najkrajšie, čo môže byť oh, oh, oh, oh, oh, Počuješ to. Tak to môže hovoriť len zamilovaný škriat hmm. Na vaše štebotanie však nie je čas Vyberme sa k starému dubu a cestou sa zastavíme po mrzutého Freda. Nech aj on vie, čo spôsobilo. Mm -hmm. Ak budete všetci štyria, dokážete tú rosničku nejako uprosiť? Už nie je čas na prozby. Na vosorku Futuru budeme musieť ísť inak. Rozpučil by som ju ako zabu. Pripravme sa na najhoršie. Futura je nielen zlá. Prefíkaná. Bojím sa, aby sa nám niečo nestalo. Štýria, škriatkovia a víla. To je sila, ktorá všetko premôže. Len to... Vidíš, čo je to láska? Nášho Pikola sotva vidno od zeme a cíti sa obrovský. Dobre, dobre, vyčíkame. sa vybrali k starému dubu, no cesta bola namáhavá. Pikolo musel celý čas nie svoju svojou bosú výlu v náručí. Najprv však išli na sever, kde v ľadovom iglu spal nešťastník Fredo. Ešte stále sa mu snívalo o stvorení ľahočkom ako snehová vločka a nežnom ako srieň na brezovej halúzke vive. Prebudenie bolo kruté Bratia Škriatkovia boli na Freda nahnevaní že nedoniesol hraciu sklinku k starému dubu Keby sa ročné obdobia vymenili tak ako vždy nemuseli sa teraz radiť ako vziať starej žabe to čo jej nepatrí Fredovi odľutosti stekali po lúdicach veľkej slazy a keďže to bolo zimný Škriatok Razom sa mu menili na ľadové censúre. Bol to naozaj smutný pohľad. No letný škriatok Sulhario, ktorý svojho najstaršieho brata videl po prvý raz v živote, môj láskavým teplým pohľadom razom roztopil. Musíme si odpúšťať, povedal. A bratsky vzal z krúšeného škriatka do náručia. Aj malá výla sa zohriovala v pikolovom objatí. Jesený ventovšak však zímal vietor. Zdalo sa mu, že to zvláštne zvítanie trvá prídlho. Súrili ich, aby sa ponáhľali k starému dubu. Na tu sedela Nevidno ju Schovala sa niekde v strome uh -huh. Nepoznáte rostničku? Mení farbu <ský> Podľa toho Na čom sedí Na kmeni či na liste Raz je hnedá Potom zelená Aj cyklámenová <ský> On zlosti Čo chceš? Tam je. Je ti zima malá. Klak. Máš cen, díky. Zadarmo to nebude. Jarný šuplík otvorím. Len za masný poplatok. Ty zlodejka! Podvodníčka! Žaba zákerná. Kde máš našu hraciu skrinku? Čo to vidím? Malá víla a s ňou štyria škriatkovia. Celá rodinka. Keď ťa chytím, dokvákaš. Vráť dám, čo ti nepatrí. Nemôžeš sa s ňou hrať, ako sa ti zapáči. Že nie? A kto mi v tom zabráni? Výš, kriatkovia, Počujete? Ona sa nám vysmieva. Keď ste smiešni? čo zmůžete proti ministerke počasia? Čože? Presně, Tu na starom dube jsem si zriadila ministerstvo štyroch sezon. Kto bude chcet nějakou zmenu, nech se ohlásí. Mám ťa odfúknut! Len se nenadúvaj ven to. Tvoje metry uzavreté v tejto zásunke Kým ju neotvarím Máš dofúkané Počuli ste Ministerka štyrochročných období A tiež meteorologický ústav A keď chcem Budem vlastniť aj akadémiu Sezónnych vied Už nejaká predpovedná rostnička Profesorka Futura Prosím Profesorka? I, Čo sa čuduješ? Držím v rukách strategickú skrinku sveta Môžem byť kým chcem Profesorkou, ministerkou, generálnou řaditeľkou A keď sa mi zapáči, vyhrám súťaž Miss Universe lesných vír Ta žaba sa zbláznila Konajme, kým nie je neskoro Vyhrá sa za, za bovinu prírody a sme stratení Vezme na strom Každý z inej strany Nemôže nám uniknúť A čo ja? Ty zostan dole aby sa ti niečo nestalo. Rýchlo, kým sa nám nestratí vo výške. Vám sa to povie, som z vás najstarší. E, to už nie je pre mňa. Fredo, prosím, snaž sa. Zabudol si, kto to vlastne spôsobil. Dobre, dobre, dobre. Už, už som doma. Kriatko, kam sa driate? Myslíte, že máte na starú rosničku? Nik nedokáže po postrame, tak ako ja. Že nie? Uvidíme. Pozor, tam je. Preskočila okonár vyššie. Zmysla? Zmenila farbu. Nevidíte? Tá hnedá fučiaca škvrna, to je ona. Za ňou. Odklúčime ten mechúr z každej strany. Kriatkovia, dokážem sa brádiť? <tým> Ak sa vyškriabe na najvyššie konáre, čo ti Tam za ňou, už nemôžem. Máš pravdu, Fredo, starý dub je veľmi krevký. Lámu sa mu konáriky. Keby, keby konáriky. Konáre. Picholo, pozor, strom tak čudne praská. Už viem, čo sa deje. Otvorila šuplík jesene a z neho púka silný viedor. Myslím si, že sa vás takto stráste. Bracukovia, držte sa. Nedostanete ma, aj keby som mala vyvrátiť ten starý dob z kareňa. Pomoc! Starý dob padá. Pozrite sa! Žavať ješ! A čo skrínka? Letím v Nie, Piko! lebo sa zabiješ. Vidíte ho? Majú náš malý Je po všetkom? Zlá futura je potrestaná. Je mi však ľúto, že na to doplatila aj náš starý dobrý dúb. Pozrite sa, ako ticho leží. Dajme si dolu škriatkú skeč. You may see Sme iba sami? Fredo, Solario a Vento. Sú už doma? Piccolo? Áno, Je najvyšší čas. Myslíš... na bosk? <rý> Hracia Skrinka je v tvojich rukách. Tak vyťahni zásuchu. D Dúfam, že ju nezničila. Že sa z nej ozve pieseniari a nie zimná koleda. Prosím, rýchlo. Lebo ozaj zamrznem. Uh. Dobre. Dobre, teda. Dobre. Dobre. Najprv toto. Nemám ľahké nôžky ako ty. Som predsa len ale ten najšikovnejší medzi škrietkami. Smiem <sík> teda prosiť, moja býva? Som len tvoja. Ty môj jarný mužiček. <sík> Když čas letného slnovratu, prišiel si po hradciu sklinku škriatok Solario. Zasa bolo všetko ako voľakedy. Ale na svoje stretnutia si museli roční škriatkovia nájsť nové miesto. Kde? To vám nepoviem. To si musí vymyslieť už si iný. Vypočúvali ste rozprávkovú hru 4-a škriatkovia a výla. Pre rozhlas napísal Jan Uričiansky. Hudbu s použitím motívov 4 období Antonia Bivaldiho skomponoval Matej Háze. Účinkovali Viva, Táňia Pauhofová, Pikolo, Daniel Fischer, Solário, Ján Galovič, Vento, Richard Stanke, Fredo, Boris Farkaš, Futura, Zuzana Kronerová, Starý dup, Leopold Avedl. Dramaturgia, Zuzana Grečnárová, hudobná dramaturgia, Lídia Vojtková, Zvuk, Peter Daniška, Réžia, Táňa Tadlánková. Vyrobené v Slovenskom rozlase v roku 2009.